Härligt. kött du lyssnar på Den lilla mannens krönika och jag heter Jimmy. Jag heter Jon. Och eh, denna torsdag är vi ledsna att meddela att Jävlebocken har brunnit ner. För, ja, trettionde gången kanske. Vill du, vill du tala om vad Jävlebocken är för något? Jävlebocken restes första gången år 1966 och är en eh, bock gjord av halmstrå. I Gävle. I Gävle, precis. Det, det och den, hör man lite på namnet. Den första modellen var 13 meter hög och 7 meter lång. Och de försöker då återskapa den varje år. Mm. Men första året brändes den ner, 66 då. Ja. Och sen har det fortsatt lite av en tradition. Ja, lite sporadiskt. Den har, har brunnits ner och den har blivit kidnappad. Den har försvunnit. på. Sönderslagen och kapade ben och... <laughs> Men eh, the holy grail är då att bränna ner den. Det är det man försöker sträva efter. Så. Men i jävlar, mm. man kan inte kladdra dem. Liksom. Vad ska du annars göra? Sladda, när du har sladdat klart i rondellen så vill du... Nej, vad sjutton? Nu, ja, nu är vi kanske på på jävlebor. Men kan det inte finnas så mycket annat att göra? Jag kan tänka mig att det har blivit något av en sport också. Mm. Att bränna ner den där. Och det är, Och det är lite därför den har blivit känd. Det är ju många som hävdar också. Typ att, för att nu de tog... Det, den brann ner i natt då. Uh, uh. Nat natten mellan 11 och 12 uh. Och uh, det de, de, de försöktes brännas ner den, den andra, men då tog de två gärningsmän. Och de har alltid försökt komma ikapp, på folk i Gävleboer speciell då, speciellt då blir, är ju ganska sura på folk uh. som gör detta. Men många hävdar då att i och mäten bränns ner i princip varannat år eller mer varannat år, får jag säga. Så det är ju det som har gjort den internationellt känd, liksom. Exakt. Uh, sen, nu stod du på aftonbladet hemsida också, att uh, för att se till kändisarna rasar ja. över <laughs> att jävlebocken. Nu rasar ja. kändisarna! Ja, exakt. Och jag är lite svårt att se kopplingen, vad, vad kändisarna har med jävlebocken att göra. Varför spelar det någon roll om kändisar blir förbannade? Och definiera kändisar, det var ju... Vad heter den där transan? Han som är Babsan. Han som Kjellå är Babsan, ah, exakt. Ch du, det, det, det är det han Ch heter. Kjellåke någonting tror jag han heter. Han, han har bland annat rasat då över Gävlebocken. Mm. Han är norrlänning också va? Det känner lite dialektmässigt. Ja, det kan, nog, det kan nog ligga någonting i det. Jag har dålig koll. Ja, nej men keep up the good work säger vi till pyromanerna i Gävle. Ja, vi ska väl kanske inte uppmana till det, men vi kan säga att det hade varit väldigt tråkigt om den Stå slutade. Kvar nästa. Ja. Så kan vi säga. Så lämnar vi det vid det. Vi lämnar det, det. Ja. Så, ska vi dra en snabb också. Jag talade ju i förra avsnittet om Nordkoreas försök att sätta upp en satellit nu för andra gången i år. Visst ja. Ja, ja det gick tydligen bra. De eh, USA har bekräftat då att, de, som de hävdade, att de har fått en satellit i omloppsbana. Ja men vad härligt för, för Nordkorea. Yes. Och den kraschade utanför Filippinerna, själva raketen som bar mm. satelliten upp då. Ja. Eh, Filippinerna och Japan var ju inte glada igen och Ryssland hade fördömt det. Och... Så, det Så det ligger upp nu tydligen någon eh, FN-säkerhetsråd ska snacka om det för att USA hävdar att det är out of control. hot? Nu kan de få kanal 1000. <laughs> vad har vi mer? ja Vart vill du ta denna konversation, konversationen? Ja, jag vill prata lite om de här Jedi-knightsen i Storbritannien. Just det. Den nya stora religionen. Naturligen mm. har Tydlig, alltså, tydligen krympt liksom, ändå. Sen 2001 sa mm. du va? Ska vi ta lite um, bakgrundsfakta på det? Det är alltså en undersökning som görs av uh, The British Institute for Statistics eller något sånt här. Något, Så något, något statligt i alla fall. Och en av dessa rutor man kan kryssa i då är: Vad har du för religion? Vad har du för religion? Mm. Och Jedi Knights var, är enligt den undersökningen då, sjunde största religionen i, <laughs> i England och Wales. Det som jag tycker är så fascinerande med detta är att det, för, för som jag har förstått det då, så finns det utöver då alla stora religioner du kan kryssa i, mm. så måste ju så finns det en övrigt. Låda, du kan kryssa i och skriva det, var, vilken är din religion. Mm. Så då har folk alltså kryssat i övrigt och skrivit Jedi Night. Jedi knight så vad jag har förstått det. Mm. Eh, det kan ju inte vara en slump att alla valt just Jedi Night om man ville vill göra ett skämt. I dagens samhälle kan jag ju tänka mig att det är, man kommer överens på något något vi internetforum alltså vi nätet på något sätt mm. men 2001 då känns det då var det fortfarande lite det var fortfarande hyfsat nytt då. Ja, det var ju vi... inte hela den här Forten generationen då liksom. Nej nej exakt. Så hur, hur kom man hur startar man detta? Var det någonting som gick äh, äh, som en som en vandringssägen? att det gick från en person till en annan eller det kanske var Kanske var det ett sätt att visa hur mycket man hatar jor Bings. Binks. <laughs> ja, det känns som lite intern skämt för Star Wars-fans eller något där. Han, ja, jo, men de flesta vet väl vem jor Binks är. Han, han, den är störande. Jag, jag ska inte ge mig in på här härma honom. Jag jor Jor-Jor Binks! Det var länge sedan jag såg M den. Många originella figurer faktiskt. Mm. Det, är, det är ju fyra miljoner personer som har kryssat i Ingen religion överhuvudtaget. ja Och det borde väl vara attister då? Så jag tycker det. De attisterna som har kryssat i att jag har en övrig religion. Och sen skrivit att För jag tror att attisterna nu har ingen ex exakt nuffra. Men de är ganska ingen många. Ingen exakt vad? Nuffra. Nuffra. Vad är det? Nummer. Nuffra. Säger jag... man inte så? Nej. <laughs> <Är> det... <här> jag trodde du sa fel <här> till nej. siffran. Nej, nej nuffra. Ja, det, det är kanske en... En kombination av siffror, och nummer och nuffra. Har du aldrig hört det? Känns som du trollar mig nu alltså. <laughs> nej, nej, definitivt inte. Jag kanske har fått en mini-stroke, jag vet inte. Men nuffra, jo. Det, det visste du riktigt. Okej, okay, du har ingen ah, nufra okay. direkt. Men... <laughs> jag har ingen nufra. Men de är ganska många artister i alla fall. Det I kan, England? I England. Det kan inte vara mer än, äh, än Jedi Knights. Även om det hade varit coolt om det kan var... Kan inte vara det. Det kan, nej, det, Men det, kan det måste väl varit. Oscar Pistorius, en eh, sydafrikansk eh, paralympiker kallar man honom. Mm. Ja. Paraly Paral Paral paralympiker. Jag tror det. Eh, han har alltså varit i Dubai på någon form av eh, tillställning. Ja. och eh, sprungit ifrån en eh, tävlingshäst med jockey det är imponerande på ett 115 meters lopp och vad som är speciellt med han då att han föddes utan eh, något stödben i eh, smalbenet. Han har han, Säger han man har smalben? Har, ja, smalben. Ja, smalben. <laughs> Vem är det som har mini stroke egentligen? Cheften. Nej, han föddes alltså utan eh, något ben i smalbenet. I smalbenet. Så att eh, han har eh, kolfiber eh, skener från krän, knäna neråt där av smeknamnet Blade Runner mm. för att det är kolfiber blades. Inget inget att göra med filmen då. Nej. Ska väl Inte heller Blades som i Rollerblades. Nej. Nej. Precis. Sprungit ifrån ett arabiskt fullblod i då Do i Doha? Nej. I Doha. Här säger jag Dubai ja. och så var det Doha. Det aj, var det... Aj, aj. Illa, illa. Illa. Har det gör folk med riktiga ben det? springer de ifrån hästar. Det känns som det känns um, som det, det finns en, en de amerikansk sprinter som heter Jesse Owens ja. um, som också har gjort det då. Men han tror jag har ben. <laughs> men jag, Som jag har förstått det så är det alltså nästan ett, ett handikapp att ha ben jämfört med dessa skenorna. Är det det? Ja, alltså Blade Runners springer ju snabbare än... Det, det är ganska häftigt om det är så, jag känner inte till... Igen. Jag tänkte bara säga att han sprang snabbare en båt bara för att nu, tänkte jag ja. att slå till med det. Men säg det då? Nej, ja, men jag köper det. Ja? Det här är inget faktaprogram. <laughs> Nej. Men fan vilja fakta egentligen? Nej men det är liksom för att den formen av, alltså den, den farten de får upp i verkligen ding, ja. ding, ding, ding, Nej för jag tycker hästar känns som väldigt Så Fast det var tydligen nåt form där, i och med att det är de här 115 meterna. Han fick, han fick starta 15 meter före hästen. Ja. Och av, av vad jag har läst så var det det som förstörde för hästen. För att hästen fick ingen bra start. Aha, okej. Okay. Och det utnyttjade han och stack iväg. Oavsett så är det ju väldigt imponerande att du kan springa ifrån en häst. Speciellt när du inte har några ben. Det känns ju ännu mm. mer Ett slag för framtiden också på något sätt. Visar att cyborgs ja. är framtiden liksom. Det... Cyborgs? Mm. Då, då det måste tänk... han väl ändå vara eller? Cyborg. han är ju han är, han är mekanisk från knä, knäna och neråt liksom ja men cyborg är inte det helt, helt cyborg robot. är väl en om man är, om man en är, hybrid eller? Då jag tänker på dem i terminator filmerna, De är ju robotarna. inte cyborg men en smart robot fast är inte Blade Runner också det? <laughs> han, kanske är, han kanske är en maskin egentligen. För han är ju bara egentligen 80% procent människa nej men hur tänker du nu? Om Procentuellt kroppsmassa. Nej. Jag säger nej där. Varför? Det kan ju inte vara 80% av kroppen. Men det är alltså, det den dagen, den dagen man byter ut hjärta och hjärna mot något robotaktigt. Då tror jag man kan kalla det för cyborg. Jag, jag vet inte själva definitionen av cyborg. Så du menar att det måste vara en mekanisk tanke ja. för att det ska vara en cyborg. Mm. Jag skulle så, säga att okay, jag okay, in. Sat... Okej. Okay. vänta nu. Vänta nu. Mm. Om jag byter ut allting utom min hjärna till mekanik, då så det... att jag har titanskal och jag har glikolkylning och jag har hydrauliknävar och allting, Då är jag fortfarande människa. Men om jag bara byter ut min hjärna till någon form av quad core då är jag en cyborg. Exakt. Var... i min definition, I Nej, men, definition. <laughs> när du, om du ligger på ett sjukhus och, och ditt hjärta slutar slå och du, du håller sig igång av maskiner. Du mm. har ju inte dem inne i kroppen men du då är en du så station, stationerad cyborg. <laughs> och om, om du är uppkopplat till en respirator. <laughs> du lär inte ta över världen som en sån cyborg i alla fall. Nej, vet jag vet inte heller. Du kan ju bli någon form av magnet och kille liksom. och ligger där och styr hela världen med din tankekraft. Ja. Det... Du tänker för lite outside the box, tycker jag. <laughs> jag, tror, jag tror vi har kommit lite för långt outside the box. <laughs> hur kommer kom vi in på detta från att springa från en här? Jag ska ta en fråga. Mm. Um, hade du haft sex med en tjej som har opererat dit en penis? Eller hade du hellre haft sex med en man som har åttat bort sin penis och opererat dit för JJ? Um, det är en, det är en svår... riktigt bra fråga. Det kan vara... Ja, får man. Får man tänka. Får man ta in i tvåan. Inte jag säger. Så På tänker jag. Eller nu. Eller det, hur, ju, jag det lite. Jag ska svara först. Nej, jag hade tagit tjejen med penisen. I tvåan. Ja, eller, Precis, det, var hur, mitt, det var mitt första svar. Hur skulle annars göra? För killen hade inte inte velat röra. alltså en, en, en, en hårig bäst... <laughs> med liksom en. Jag, jag ser du ett så som du har lagat dina jeans, så har du bara en sån en ditlappad fake vid JJ. Det är ju på tal om cyborg så. Ja för det är ja, uh, Cyborgs kanske inte. Hur, hur skulle jag med tjejen och hennes penis då? I Chey, om det är en tjej som opererar dit en dildo, en mekanisk dildo, batteridriven dildo, ja. då, då borde ju hon klassa som cyborg på samma sätt som Blade Runner. Nej, för hon är ju, ingen, hon är ju fortfarande en Ja, enligt din definition. Enligt ja, min definition. Herregud. Men hon, hon opererat dit en, en mekanisk still då. då kanske hon inte är en människa ur ett uh, humant perspektiv. Ur ett humant perspektiv. <laughs> Nej, jag vet inte hur jag vill komma det. Vi har ju också med fått stätsen från uh, mest googlade fraserna 2012. Ja, just det. Ja. Uh, det kan ni ju... Klura på, klura på en stund. Det är roligt att de, de två mest populära frågorna som man har googlat 2012 ja. var how to love och how to rock. <laughs> det är tillbaka... Jag tror man drar mig sig tillbaka lite till något så här... Alltså inte typ vad är, vad är det för prickar på min snopp eller Nej. hjälp, mitt barn kvävs. Utan det är liksom... How to det, sätter dig, Om ditt barn kvävs, sätter du dig på Google då How to Och googlar det Sätter du dig så säger att om ditt barn på kvävas Går du ut i Google i så fall Nej, jag har gått in på snyggast chatten Och, och förklarat att ja, jag har en treårig son Och han börjar bli blå ja, i ansiktet Han har inte sagt något på tio minuter Vad är det för fel? När man gör en status, statusuppdatering <laughs> på Facebook Ta en bild så Min son är blå och nej, det är inte bara Instagram-filtret som gör honom blå, utan han är blå i ansiktet. <skratt> uh, nej, men, nej, men det här how to love and how to rock, det känns ju som någon... Du trodde ju först att det var en och samma fråga. <skratt> <skratt> ja. ja, men det går inte, det är lite hand i hand. <skratt> Såhär, ja, men man vill tillbaka till det, jag vet inte när man älska och rocka samtidigt. Var om det var 80-talet eller 60-talet? Uh, 80-talet. 80-talet var det mest synt och sånt. Uh, 70-talet är 70, uh, rocklig. Det är Kiss och Ja, uh, Jo, det är sant. Och... Ja, man vill tillbaka till 70-tals uh, ideal, tror jag. Men vill du, uh, vill du breaka det nu? Vad som var de mest uh, Vi kan ju ta ett i taget. Googla det. Ja. Uh, tar du från nummer tre eller kan du någon? Jag vet inte ordning? om de var i, i rätt ordning faktiskt. Aha, nej, då har vi inte chansat på. Okay, då. Eller, jo det måste ju vara i kronologisk ordning egentligen ja, eller, eller. eller tar ta det mest uppenbara. Uh. Nej men alltså det man tar Jag tar tredje platsen. Ja. För det, som sagt det är inget faktaprogram jag, nej, nu, okay. nu bestämde jag att det var i okay. invers ordning. Um, tredje plats är Sandy som i orkanen Sandy då. Mm. Den här Frankenstein -stormen som drog in över jag sa alltså det och... Ja, det kan man ändå gissa. Mm. Och sen, sen finns det, jag vet inte hur många Sandy alltså som heter Sandy. Det finns i världen också som, som mm. kanske han pappan i OC. Han är oh, att jag satt och bara drömde mig bort och tänkte på honom. För <laughs> jag ville inte typ. Gjorde det va. De ögonbrynen alltså. Det är lite du faktiskt för avsnittet kunde du type Pennington. Ja. Och nu säger du Sandy pappan i OC. <laughs> Men jag kan ju inte skåda. För, för någon som är en sån stor Justin Bieber-hatare så känns det som att flickig <laughs> ja. popkultur är någonting som du kan... Det, det kan... det kan ju mycket väl vara så att jag, att jag har någon så här underliggande kärlek för Justin Bieber bara det att jag kämpar emot det för jag är jag är man och 23 år och då ska man inte gå Justin Bieber. Att det är liksom så här att... Jag har, jag gör det, jag är det med att jag har någon helt. inom... Alltså, något sån här en, en demon inom budge. Som bara vill komma ut så jag vet inte. Du har Bieber Fever helt enkelt. <laughs> jag har Bieber Fever, exakt. Mm. Okej, okay, och nummer två är... Äh, Gangnam. Och det kan De, vi ju förstå. Den, den är ju fullt förståelig mm. faktiskt. I och med att den ändå är, som vi tog upp sist, att det är mest är det Youtube-klippet någonsin. Ja, precis. Och det är och säkert folk som har hört låten vill och veta... Och vill veta vad Gangnam är. Ja, man vet att den är Gangnam Style och så undrar man vad fan är Gangnam. Mm. Som vi breakade förra avsnittet också. Det, är, det kanske är ett faktaprogram egentligen. Vi kan ju, ju lossa alltså, sig i alla fall att vi är lite mm. public service. Public <laughs> <laughs> Så, med, med Sandy och mm. äh, allt. Lite allt kur kuriosa, kuriosa fakta i alla fall. Mm. Och mest goglade 2012, Whitney Houston. Ja, och det förvånade ändå mig. Mm. Någonstans. Det, är, man Men det, det måste ju. ändå vara det för att om vi tänker att det här är första, andra, tredje plats ja. varför jag bestämde att det var första, andra, tredje plats ja. är, känns det som att Whitney Houston, vad var det vi sa, februari mm. då Så mm. det var ändå början på 2012. Ja, hade hon dött, hon hade, hade hon dött nu hade hon inte varit Nej precis odlade. Och sen så eh, Gangnam i somras ja. tidig höst ja. och sen Sandy då nu tidig, eller sen höst, tidig vinter. Ja, det, det funkar ju den, ja. den ordningen. Men det är inte inte så, så är man så intresserad av Whitney Houston? Fast Jag, ändå det alltså... folk, folk blir ju alltså, geniförklarade efter deras stöd. det är ju inget nytt. Men, eh... Så hon var en fantastisk sångerska liksom, hon ändå, och hon var ju väldigt ung när hon blev känd. Jo, hon, hon har ju gjort massa kända och Sen låter, både liksom inget... hennes pipa, som alltså hon sjunger ju <laughs> hennes pipa, både hennes hals och hennes crackpipa. Det är ju liksom någonting som har gjort henne känd egentligen. Ja, snyggt snygg tvist för den. Nej, men jag tycker det... Hur mycket har det varit om, om Whitney Houston på tapeten fram tills till att hon dog? Jag Fast, men, det vad det är ju vad varit, har hon gjort de de sista tio åren hon var vid liv, liksom? Nej, hon har ju drogat. Och det är ju det som har varit... Det är ju liksom de gångerna hon har varit i media. Det är ju typ när hon hennes man har varit i, i farten. Mm. Så, Bobby Brown, eller? Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vad han Heta heter. Heter han Bobby Brown? Jag, jag brukar kunna name droppa bra ibland. Typ Sandy och Ty Pennington. Men jag vet faktiskt inte vad uh, Whitney Houston är. När vi är väl heter. inne på sånt som man har råkat snappa upp. För jag vet inte hur... Uh, Sandy är OC. Hur, hur mycket OC-fan är du? Liksom? Har du sett säsongerna? Har du... Jag kan ju erkänna att jag har kollat på det från ja, ja, början jag... till slut. Och jag grät i slutet av säsong tre. Den som inte gör det är inte mänsklig enligt mig. Liksom. Det är väl då Marissa döva. Ja. Spoiler eller? Har sper... <laughs> man inte sett det nu så... det. En åtta år gammal serie. Spoiler eller? Eh, jag såg Nej, men när... Någonting som är lika infekterande som den faktan du satt inne på faktiskt. Det här Extreme Home Makeover, att du kan typ namn och Keeping up with the Kardashians på kanal 5. <laughs> jag vet inte yeah. hur det går till. Alltså. Jag hatar hela familjen. Ah. Men på något sätt, jag, jag kan relationsstatus, jag vet historia, jag kan interna konflikter. Jag vet och, och, och jag har kommit på mig själv, programmet slutar efter om tio minuter. Och, och så kommer jag på mig själv att jag har suttit i 50 minuter och tittat. Jag har genomlidit tre <laughs> reklampauser och bara fortsatt titta. Och jag vet inte hur det gick till. Nej, jag, jag har faktiskt aldrig sett det och det, jag känner inte att jag har missat något. Fram tills nu då när jag, att du har kollat på det då finns det kanske någonting. Uh, men jag tror att det kan ha att göra med att jag såg hennes sextape först. Ja, uh, Sen, det, sen har det, bara... det är fullt, fullt förståeligt. Sen då, har, har den manliga reptilhjärnan och bara liksom automatiskt haft på det här programmet. Jag måste bara fråga, är hon tillsammans med Kanye West nu eller var det bara en fling? I och med att det som visas på Kanal 5 är ju från typ interna intriger från 2010 så jag är inte uppdaterad. Liksom. Du, uh, har du inte kollat på Kim Kardashian? Det enda Kardashian, jag vet, det senaste jag hör från Kim Kardashian det var under uh, Gaza-Israel-konflikten nu. Några veckor. Nej, vad Vad detta med Kim Kardashian? Hon är hon ju... <laughs> inblandad? <laughs> Nej, hon är ju... Um, hennes familj härstammar från Armenien. Ja. Uh, är dära, därav Kardashian. Jaha. Uh, och hon hade uttalat sitt stöd för det israeliska folket på Twitter. Att hon tänkte på dem. Och sen hade hon fått jättemycket kritik att hon var en uh, disgrace för hennes uh, förfäder etc. För att Armenier hade ju liksom hållit med uh, Gaza eller palestinska folket i detta fall. Då. Så uh, då tog hon bort det tweetet och tweetade ett nytt och skrev att nej det var inte bara Israel jag tycker synd om utan jag tycker synd om alla. Så. Ja. Det var det senaste jag hörde. Det mest aktuella jag har hört om Kim Kardashian. Alltså, tar man illa upp för att Kim Kardashian gör ett tweet, då. jag vet, vem, vem bryr sig om vad hon tweetar? Fast egentligen. hon har ändå så här en groteskt antal miljoner följare på Twitter. Ja, men det, det är typ som Paris Hilton skulle säga någonting. Vem, alltså, Fast det är väl just på grund av hennes bakgrund liksom, att hon, hon ska ändå vara någon form av. Mellanöstern representant för Hollywood. Ja men vill man ha en som Jag är svårt att tro att Mellanösternborna ser liksom henne som sin egen. Hon ser säkert sig själv Har du som sett deras representant. den röven, John? <laughs> ja. ja. Men det är ju inte det man vill ha en representant för sitt land. Alltså man vill väl säkert kolla på den röven alltså. Men man vill ju inte att röven ska repre representera landet i seriösa sammanhang. Eller? Vill man det? Jag tror inte att hon är någon form av eh, utnämnd eh, talesman för Mellanöstern. Men... <laughs> nej, nej men precis det är det jag försöker säga. Att bryr man sig om vad hon säger utåt, ser man henne som en representant, är det, är det väsentligt det hon säger för landet? Jag, vet, jag, jag hade ju inte brytt mig för fem öre. Men det är ju jag. Det här, tar vi, det här tar vi med i podcasten. Jan, säg hej då. Hej då! Har du gett allihop?